Nyolcadik fejezet, amelyben mindenki derül, ahogy azt nekem több jó indulatú rendőrtiszt már oly sokszor említette. Avagy Kockás Pierre átveszi a szót. Ne gondoljanak semmiféle ördöngösségre. Bárhogy őszinte legyek, meg kell vallanom, hogy Tex Malahida egyik egyéni elgondolása rendkívül imponált nekem. Talán emlékeznek még rá, ha figyelemmel kísérték Lor barátom kisé zavaros feljegyzéseit, hogy a legutóbbi eseményeket megelőző, mint egy háromnegyed órával azelőtt, Malahida hozzám lépett a földszinti ablakok előtti őrhelyemen, titokzatosan sustogott velem, és kezembe nyomott egy cédulát. A suttogás magva az volt, hogy szaladjak el a mintegy tíz percnél a lévő kocsmába, és adjam át a cédulát egy nagy darab szeplős fickónak. Hozzam ide a pasast, és igyekezzek vele megbarátkozni, valamint készítsem elő arra röpke kellemetlenségre, hogy a szanatóriumban lévő tartózkodása rendkívül kiadós veréssel fog kezdődni. Így is történt. Utasításom értelmében elhoztam a pasast, útközben összebarátkoztam vele, amennyire lehetett, és aztán megvertem. Szintén amennyire lehetett. Én röhögtem a legjobban, amikor láttam, hogy az őrmester milyen szorgalmasan rúgdossa, de még jobban vigyorogtam, amikor oda nyilatkozott az öreg úr, hogy a személyleírás is teljesen ráélik a szeplők kivételével. Persze igazán én tudtam a legjobban, hogy ez a szeplős pasi, aki ugyan mindettől függetlenül lehet, hogy rablógyilkos, de semmi esetre sem az, akit mi keresünk, mennyire ártatlanul kapta a pofonokat. Mikor aztán beléptünk a morajsz doktor szobájába, és a szeplőst nem találtuk, azonnal tudtam, hogy Malahida barátunk szöktette meg. Nyilván valami megbízást adott neki. De megfelesleges is volt, hogy ott raboskodjon. Engem igazolta tény, hogy Malahida később be is vallotta a dolgot. Valóban őszögtette meg a pépesre pofozott szeplőst. Beszámolója közben Lor kisé elkedvetlenedett, mint rendesen, amikor kiderült, hogy lóvát tették. Rendben van, rendben van – mondta türelmetlen hangon. – De nagyon szeretném, ha megmagyarázná, hogy mire való volt ez az egész bolondéria. Miért kellett bennünket az orrunknál fogva vezetni? – Hát tudja – feleltem alahide eltűnődve. – Megmondom őszintén, nem éppen magukat akartam lóvát tenni. Ilyen tréfákra most nem lett volna időm. Meg aztán a hely alkalmas. Én a gyilkost akartam bemutatni. Maga tehát, kérdezte mérgesen az őrmester, fenntartja azt a hitvány dicsekvésnek látszó állítását, hogy tudja ki a gyilkos? Persze, hogy fenntartom. És mondja, miért kellett ezt a cirkuszt végigcsináltatni itt velünk? Miért nem őszinte? Munkatársaival igazán közölhetné mindazt, amit tud. Ezt Lori mondta. Indignálódó, ideges hangok. Látszott rajta, hogy nagyon megvan bántva. Tex Malahida szerényen vonogatta a vállát. Hiszem, lehet, hogy magának van igaza, de hát mit csináljak? Nekem ez volt a felfogásom. Helyes, helyes, felelte kicsi megenyhűvel orr. Remélem azonban most már közlékenyebb lesz egy kicsit. Hát nézze, mondta a gengster egész komoly arccal. Tudnak maguk titkot tartani? Tudunk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 Aztán egyszerre megint visszajött valahonnan, láthatóan nagyon ideges volt, ordítózott az őrmesterrel, mert elhagyta az őrhelyét, aztán intett nekünk, hogy menjünk be a cellánkba. Mikor beléptünk, egészen komoly meglepetés ért bennünket. A cella zsúfolt volt. Az érthetetlenül oda vendégek között legelső sorba felfedeztük Kripityára vercseplős barátunkat, akinek teljesen dagadt volt a balszeme és némileg elferdült az orra. Ehhez képest elég jó kedvű volt, ő is hunyorgott, és időnként ő is köpött. Tex Malahida bemutató mozdulatot tett. Ez itt foltosan aztáz, elsősegédem, munkatársam, sőt, hogy úgy mondjam, trónörökösöm. Az elferdült óru fiatalember bólintott üdvözlésképpen. Mint említettem, folytatta Tex Malahida, őre azért volt szükség, mert kellett ide egy idegen pofa, akire ráfoghattam, hogy ő az, akit keresünk.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 Azt is mondhatnám, felelte Tex Malahida, hogy ezeket az embereket azért hoztam ide, mert önök, amikor számba vették a betegeket, megfeledkeztek róluk. Így történt aztán, hogy hét beteg hiányzott. Igaz, ismerte elpirulva a herceg, a szárnyépületben nem voltunk. De mégsem mondom ezt, folytatta Tex Malahida, mert azok a betegek akkor is hiányoztak volna, ha maguk bemennek a szárnyépületbe. Ezt nem értem, mondta Lor. – Megmagyarázom, ezek az emberek, akiket itt látnak maguk előtt, nem betegek. Engedjék meg, hogy bemutassam őket önöknek. Ez az őszhajú úr itt, Kronner főorvos úr, ez itt Livingstone doktor úr, ezek az urak itt az ápoló személyzet, és ez a kövér úr itt a portás. Nagy csend lett, meglepődve néztünk egymásra. – Mit akar ezzel mondani? Kérdezte szinte dadogva a herceg, és egész idő alatt most vesztette el először önuralmát. De hiszen ezek szerint azok, akik most szolgálatot teljesítenek, Tex Malahida bólintott. Úgy van, azok bolondok. Azok a betegek hiányoztak a leltárból. Micsoda rémregényeket akar maga itt bebeszélni nekünk? Kérdezte Lor szinte sértődöttem. Igaza van, ha rémregénynek nevezi, de mégis így van, ahogy mondom. Egy zseniális gonosztevő eszelte ki az egészet abban a pillanatban, amikor látta, hogy szorul a hurok a nyaka körül. Úgy látszik, ért valamit az elme és mi alatt itt bújkált a szanatóriumba felismerte a betegek fixe ideáit. Vagy ha nem talált neki megfelelő rögeszmélyű beteget, értette ahhoz, hogy irányítsa a rögeszméket. Általmatlanát tette ezeket itt, akik útjában álltak, de nem riadt vissza gyilkosságoktól sem. Az a halott, akit az ágy alatt találtak, Brent orvos. Amíg az emberünk gyilkolta meg. És a főorvos? Kérdezte lázas érdeklődéssel a herceg. A főorvos egy lebrír nevű ápolt volt. Azt is meg kellett gyilkolni, mert egy kis baj történt. Ilván jól játszotta egy ideig a szerepét, széteső egyénisége azonban nem bírta sokáig a dolgot. Elárulta volna magát, és ezzel elárulta volna a dolog irányítóját is. Hisz épp az volt a trükkje, hogy pompásan el tudott tenni mindenkit, aki az útjában áll. Később, amikor észrevette, hogy észrevettem valamit, és közelebbről szemügyre akarom venni a főorvost, ellopta a holtestet. Mielatt mi a lépcsőn jártunk, hiszen egy emelet miatt nem akartunk liftet használni, ez a ruganyos csirkefogó a liften mindig megelőzött bennünket. Ezért mondta hát, hogy a lift közölt magával bizonyos dolgokat, kiáltott fel a herceg. Természetesen, és ezért vágattam át a lift drótköteleit, hogy megfosszam ettől az előnytől. Malahida, maga nagy ember. Köszönöm kérdését, igen. Aránylag elég nagy ember vagyok. Sajnos vannak esetek, amikor legnagyobb embereket is kést munkájába a munkatársai. Jobbnak láttuk, ha nem vesszük célzásnak ezt a megjegyzést. Ez úgy, ahogy sikerült. Akinek nem sikerült, az úgy tett, mint a szóra sem érdemes megjegyzésnek venni a célzást. Hallgattunk és ebben a pillanatban vadordítozás harsant a földszintről. Mikor kirohantunk, láttuk, hogy az őrmester az egyik jól megtermelt tápoltal bírkózik életre halára. Átkozottul rossz helyzetbe volt az öreg, ellenfele sokkal nagyobb, és legalább ötször olyan erős volt, mint ő. Noha keményen tartotta magát, látszott, hogy nem állja sokáig a harcot. Mi sem természetesebb, mint hogy valamennyien odarohantunk, hogy segítségére legyünk. Tex Malahida azonban, ahogy az őrmester felé futottam, elkapta a karomat és visszarántott. – Nem ott van dolgunk, – mondta. – Gyorsan az ablakhoz. Ez egészen hülyén hangzott. Szót sem értettem belőle. Az őrmester, aki hűségesen őrizte a bejárati ajtót, igazán megérdemelte volna, hogy kiszabadítsuk szorongatott helyzetéből, mely szinte reménytelennek látszott ilyen erőteljes elmebeteggel szemben. Tex Malahida azonban olyan határozottan viselkedett az egész ügy folyamán, hogy nem volt egy pillanatig se kétséges. Oka van arra, amit tesz. Mialatt tehát a többiek megkísérelték, hogy lefogják az elmebeteget és kiszabadítsák az őrmester szorult helyzetéből, én követtem a gengsztert, és láttam, ahogy a félhomályos folyosón egész fantasztikusan nagyot ugrik és elkap valakit, aki az ablakon keresztül éppen ki akar szökni. Olyan hirtelen történt az egész, hogy már a folyosók kőpadlóján gurultak ide oda amikor hozzájuk érkeztem én is. Természetesen azonnal a segítségére siettem, és néhány pillanattal később ismét csattant Malahida mondta videói emléke, a kézbilincs. Aztán egyszerre fehér fényöntött el a folyosót. Malahida volt az, amikor lihegve feltápászkodott, megnyomta a villanykapcsoló gombját. Ez alatt már a többiek is odaértek.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 Természetesen az egyetlen helyen, ahol ki lehet szökni. Ez a hely csak a folyosónak az a része lehetett, ahol a földszinti ablakokon nem volt vasrács. És abban a pillanatban tudtam, hogy a gyilkos elérkezetnek látta az időt a menekülésre. De, de hát maga mindvégig Kennedy doktor gyanúsította, kérdezte a herceg. Természetesen. Ez olyan világos, hogy szinte azt hittem mindenki tudja. Már abban a pillanatban elárulta magát, mikor ellopta a meggyilkolt főorvos holttestét. De aztán elárulta magát újra. Akkor, amikor Lor úr ellen revolveres merényletet követett el. Túl hirtelen jelent meg a merénylet színhelyén, és még erősen hullámzott a mellé a felindultságtól. Volt azonban más nyom is, a stetoszkóp. Micsoda? kérdezte ámulva Lor. A stetoszkóp természetesen. Mert még eddig csak olyan stetoszkópot láttam, amelyek a hallgató kagylója fekete ebonitból készült. Ez volt az első, amelyiknek kénysárga kagylója volt. És ezt a sárga kagylójű stetoszkópot legelőször Kennedy doktor szobájába láttam. Aztán észrevehettük az öreg főorvos zsebébe. Később még egyszer találkoztunk vele, emlékezhetünk rá, a liftben volt, amikor lehozta a holttestet. Mikor már nagyon untam, hogy ebben az ügyben ilyen sokat működik a lift, elvágtam a drótokat. Ez megfosztotta a gyilkost egyik leglényegesebb előnyétől. Kennedy doktort néztük. Már lecsillapodott, és meglepő nyugalommal hallgatta Tex Malahida fejtegetését. Végre megszólalt ő is. Hát, rendben van, győzött maga sátán. Az első perctől fogva tudtam, hogy maga veszélyes ellenfél. Igyekeztem is megszabadulni magától, de nem lehetett. Apuskám, felelte Tex Malahida öntelt mosolyjal. Én Csikágóba tanulta maga az emberséget. Joe Dynamitnál. Van magának fogalma arról, hogy ez milyen remek Hanem megmondhatom magának, hogy csak gratulálhatok. Ez a pokoli ötlet, hogy itt mindenki bolond volt, akiről némi jó indulattal feltételezhettük, hogy normális, ez még talán senkinek sem jutott eszébe. Persze, hogy nem, felelte Kennedy doktor büszkén. Ez saját találmányom. Csak egyet szeretnék még tudni, szólt közben Lor, hogy az ördögbe tudták rábírni a katonaságot, hogy eltávozzanak az épület elől. Ezt magam sem tudom, ismerte el Tex Malahida. <gül> Na végre, hogy maga se tud valamit, villant fel Kennedy szeme, akit nagyon bántott a gengszter fölénye. Nagyon szívesen megmagyarázom. Az az ápolt, akit megtettem főorvosnak, mert láttam, hogy határozottan kedve van ehhez a szerephez, és már azzal a rögeszmével került ide, hogy ő orvos, egyszerűen lement a tisztükhöz és közölte vele, hogy a városparancsnok ide telefonált. Szerinte a városparancsnok egyenes kívánsága volt, hogy a katonaság sürgősen vonuljon el, mert jelenlétük izgatja a betegeket. Na de ez rövidesen kiderült volna. Persze, hogy kiderült de nekem csak egy-két óra időre volt még szükségem. Azt hittem, ez idő alatt megugorhatok. Sajnos a főorvost el kellett intéznem, mert árulom lehetett volna. Éppen úgy azt a másik orvost is, aki leleplezett, hogy nem vagyok azonos a Kanadából ide várt Kennedy doktorral. Kielentette, hogy szerinte Kennedy doktor nem fog megérkezni, mert együtt jöttünk a hajón, és mivel megállapítottam, hogy van némi hasonlóság közöttünk, Beláttam, hogy ennek rendkívüli előnyei lehetnek a számomra, és egy csendes éjszakán beleejtettem a tengerbe. Az írásait magamhoz vettem. Azt terveztem, hogy egy bizonyos időt itt töltök majd a sanatóriumba, amíg kissé kihül a talaj, amely nagyon forró volt már a talpam alatt. Sajnos egy detektív észrevett, mikor belógtam a szanatóriumba. Kész tervel jöttem, és mivel mindenki Kennedy doktornak hit, nyugodtan megvizsgálhattam a betegeket, és kiválogathattam azokat, akiket használni tudtam. Mondják, hogy szuggeszív egyéniség vagyok, és valóban, a lelkileg könnyű ellenállású betegekre órákon belül hatni tudtam. Elhallgatott, felvonta a vállát, és tárgyilagos hangon mondta. Hát, így történt. Ha ez az átkozott geniszter nem kerül ide, senki sem jöhetett volna rá. Aki az utamban volt, az könnyen elintéztem. Az őrmester, meg ez a két légionárius, gondolom néhány kellemetlen percet élt át, mikor kényszer zubbonyba őket. Sajnos ez a szanatórium ma éjszaka valóságos átjáróházá vált, és idegen elemek formális népgyűlést tartottak benne. Fogalmam sincs róla, hogy a herceg, meg ez a gengszter hogy került ide? Vállat vont. Na, most már mindegy. – Nincs értelme, hogy tovább meditáljunk fölöttem. végre egyszer rosszul is fordulhatnak a dolgok. – Gratulálok, Tex Malahida. – Maga tudja a nevem? – kérdezte Tex Malahida meglepődve. – Hát hogy ne? Az első pillanatban tudtam, hogy ismerem valahonnan, de azért bevettem a kefét, hogy maga detektív. Később aztán rájöttem, hogy ismerettségünk még Amerikából datálódik, ahol még az ilyen másodrendű genyszereket is ismerem. – Másodrendű? – Szis fel a vérig sértett Malahida. Hát bizonyos szakkörünkben én elsőrendűnek számítok, hangzott a válasz. És ha én elsőrendűnek számítok, akkor maga, kedves barátom, legfejebb másodrendű lehet. Ezt a rövid történetét az Oráni Elmegyógyintézetben töltött fantasztikus éjszakának Lor meg én igyekeztünk pontosan úgy feljegyezni, ahogy történt. Igyekeztünk, hogy aránylag személytelenek maradjunk ennél az esetnél, melynek szenvedő hősei voltunk ugyan, de a főszereplője Tex Malahida volt, a gengszter, akivel már több vízben találkoztunk, de aki először viselkedett velünk szemben lekötelezően. A gengszter. az első gengszter, akivel megtörtént a szégyen, hogy elrabolták, méghozzá az rabolta el, akit ő akart elrabolni és aki azon való ijjegységében, hogy munkatársai esetleg kénytelenek lennének érte megfizetni a váltságdíjat, inkább vállalkozott a legnehezebb szerepre, és elfogott egy veszedelmes rablógyirkost, akit hiába üldözött kétszázad katonaság. Két héttel később az arany kocsmába idekeztünk hárman. Toxonörmester, Lor meg én. Hogy a kocsmához jussunk, el kellett volna haladnunk az Oráni Elmegyógyintézet előtt. De mikor az elegáns villaépület közelébe értünk, Toxon apónak eszébe jutott az a küzdelem, amelyet a bejárati ajtónál vívott az elmebeteg óriással. Egyszerre megállt, teljes, emlékeztető mozdulattal megtapogatta a torkát, aztán a büszkeségével folytott rövid, de annál áldázabb közelharc után felkért bennünket, hogy ne sajnáljunk egy kis kerülőt, és menjünk át a másik oldalra. Átmentünk. És megvalom őszintén, bár mindánk sem foghatja senki, hogy túlságosan gyáva emberek volnának, valahogy mi is némi megkönnyebbülést éreztünk, mikor kis kerülő árán elvesztettük szem elől ezt a kellemetlen tapasztalatok árán megismert épületet.